Saloniklilərə birinci məktub 4 Dördüncü fəsil Qardaşlar, necə həyat sürmək və Allahı razı salmaq barədə bizdən təlimat aldınız? Nəhayət, Rəbb İsa naminə sizdən xaiş eləyir və yalvarırıq ki, belə həyat sürməkdə daha çox inkişaf edin. Rəbb İsa'nın səlahiyyəti ilə sizə hansı əmirləri verdiyimizi bilirsiniz. Çünki Allahın iradəsinə görə müqəddəslik yolunuz belədir. Cinsi əxlaqsızlıqdan qaçın. Hər biriniz Allahı tanımayan bütpərəslər kimi şəhvət və ehtirasla değil, müqəddəslik və hörmətlə arvadalmağı öyrənin. Heç kim haqsızlıq edib bacı qardaşını istismar etməsin. Çünki əvvəlcə sizə dediyimiz və xəbərdarlıq etdiyimiz kimi Rəbb bütün bunlara görə qısas alacaq. Çünki Allah bizi murdarlığa deyil, müqəddəsliyə çağırmışdır. Ona görə bu təlimatı rədd edən kəs insanı deyil, sizə öz müqəddəs ruhunu bəxş edən Allahı rədd edir. Qardaşlıq sevgisinə gəlincə, sizə yazmağa ehtiyaç yoxdur. Çünki Allah Bir-birinizi sevməyi öyrədim. Əslində, siz bütün Makedoniyadakı bacı qardaşların hamısı ilə belə davranırsınız. Lakin, ey qardaşlar, rica edirik ki, belə işlərin sayını artırın. Sizə əmr etdiyimiz kimi çalışın ki, dinç yaşayasınız, öz işinizlə məşğul olasınız və əliniz işdə gücdə olsun. Belə ki, kənar şəxslərin qarşısında hörmətə layiq şəkildə həyat sürəsiniz və heç kimdən təminat almağa ehtiyac duymuyasınız. Qardaşlar, vəfat edənlər haqqında bir xəbər qalmağınızı istəmirik ki, ümitsiz olan digər adamlar kimi kədərlənməyəsiniz. Axı İsanın ölüb dirilməsinə inanırıqsa, demək, İsaya bağlanaraq vəfat edənləri də Allah onunla birgə qaytaracaq. Çünki Rəbbin kəlamına əsaslanaraq sizə deyirik ki, Rəbbin zihuruna dək sağqalan bizlər vəfat edənlərdən əsla qabağa keçməyəcəyik. Rəbb özü əmrini səsləndirməklə, baş mələyin sədası və Allahın şeypuri ilə göydən enəcək. Əvvəlcə Məsihdə olaraq ölənlər diriləcək. Ondan sonra sağqalan bizlər Rəbbi havada qarşılamaq üçün onlarla birgə qulutlar içində götürülüb aparlacaq və beləcə daim rəblə olacaq. Buna görə bir-birinizə bu sözlərlə təsəlli verin.